Розділ двадцять сьомий Його обличчя витягнулося, і раптом на ньому я вгледів жах. Напевно, подіяли не так слова криса, як його тон. У ньому вчувався справдешній жаль через те, що все так погано, і отоць -от стане ще гірше. Якщо то був блеф, то найкращий з усіх, які я бачив. Решту старших хлопців він переконав на сто відсотків. Вони накуксилися так, наче хтось перед ними підніс сирника до феєрверка з коротким шнурком. Ейс поволі опанував себе. Язи обличчя знову напружилися, губи стислися, і він глянув на Криса так, як дивляться на того, хто зробив серйозну ділову пропозицію. Об'єднати дві ваші компанії в одну, викупити твій кредит чи відстрелити тобі яйця. Той очікувальний вираз був сповнений цікавості. Він давав знати, що весь жах або вивітрився, або був узятий у шори. Ейс зважив свої шанси не бути застреленим і зрозумів, що вони не настільки на його користь, як він думав. Але він досі був небезпечний, може навіть небезпечніший, ніж до того. Такого відвертого балансування на межі війни я відтоді не бачив більше ніколи. Жоден із них не блефував, обоє були цілком серйозні. «Гаразд», – тихо мовив Еїс до Криса. «Але я знаю, що тебе після цього чекає, уйобок». «Ні, не знаєш», – сказав Крис. «От, мале гівно», – вигукнув очисько. «Ти в мене за це не розтяжці лежатимеш». «У сраку мене поцілуєш», – відповів йому Крис. Щось нерозбірливо гаркнувши від люті, очисько рвонув уперед, і Крис випустив кулю у воду за десять футів перед ним. Порснув фонтан бризок. Очісько вилаявся і відскочив назад. «Гаразд. І що тепер?» – спитав Ейс. «А тепер ви сядете у свої тачки і помчите на них у Касл А що буде далі, то вже мене не гребе. Але він вам не дістанеться. Носиком намоклого кеда він легко, мало непоштиво торкнувся Рея Бралера. «Зате нам дістанешся ти», – пообіцяв Ейс. На його обличчя повернулася усмішка. «Ти ж у курсі, а?» Ще як дістанешся? Ми тебе покалічим. У лікарню, блядь, тебе заберуть із відкритими переломами, нахуй, чесно? Ой, пиздуй додому і мамку свою знов потрахуй. Я чув, їй подобається, як ти її стромляєш. Ейсова усмішка застигла, мов заморожена. Я тебе вбію. Ніхто не сміє насміхатися з моєї матері. Я чув, твоя мамка забаксидає, поінформував його Крис з пополотнів став майже так само страшенно блідий, як і Крис. А Крис додав. А ще чув, вона робить мінет за пару монет для музичного автомата. Я чув. І тут з усією силою раптово повернулася буря. Тільки замість зливи з неба посипав град. Замість перешіптуватись чи розмовляти, ліс ожив барабанним дробом із джунглів, які їх зображають у дешевих фільмах категорії «Б». То величезні градини бумкали об стовбури дерев. Я відчув, як по плечах луплять жалючі камінці, наче їх жменями з неба жбурляє якась наділена інтелектом лиха сила. Та сто гіршим було те, що Град став бити порею Браверу, який лежав горілиць, ляскав по його обличчю і знову нам про нього нагадав, про його жахливу і нескінчену терплячість. Першим підірвався Верн. Із Лементом він кинувся нагору на залізничний насип і великими кроками вмить його подолав. Теді тримався ще хвилину, а потім побіг, слідом за ним, здійнявши руки над головою. З того боку, де топталися старші хлопці, він з Джарден незграбно пірнув під найближчі дерева, а за ними кудлатий Браковіч. Але інші не зрушили з місця, і Ейс знову вишкірився. Горді, не йди, тихим тремким голосом попрохав Крис, залишся зі мною. Я тут. Уперед, сказав Крис Ейсу. Усе тремтіння магічним чином випарвалося з його голосу. Він говорив так, наче повчав дурнувати немовля. «Ми тебе дістанемо», – відповів Ейс. «Не думай, що ми забудемо, бо ми не забудемо. Ти, малий, круто облажався». «Гаразд, а тепер йдіть іншим разом дістанете». «Ми тебе, Чемберс, підстережемо, ми...» «Пішли геть звідси», – заволав Крис і націлив пістолет. Ейс відступив назад. Ще хвилину він вивчав Криса поглядом, потім кивнув і розвернувся. «За мною!» – наказав він нарешті, Та знову звернувся через плаче, щоб ще раз подивитися на Криса і на мене. До зустрічі! Вони зникли за лісосмугою, що відокремлювала болітце від дороги. А ми з Крисом стояли цілковито нерухомо, попри той град, що по нас шпарив, до почервоніння опікав шкіру і збирався коло ніг у кучугури літнього снігу. Ми стояли та слухали, і крізь апокаліптичне бушування граду об стовбури дерев почули, як заводяться дві машини. «Стій, де стоїш», – сказав Крис, і пішов через болото на той бік. «Крисе?» – запанікував я. «Так треба, будь тут». Здавалося, його не було цілу вічність. Я вже переконав себе, що Ейс, чи очисько вискочили з-за дерев і схопили його. Я стояв на чатах сам один, хіба що з Реймбравером mm -hmm. за компанією, і чекав, коли хто-небудь, хоч хтось повернеться. Через якийсь час вернувся Крис. Прогнали, сказав він. Вони поїхали. Точно. Ага, обидві тачки. Тримаючи пістолет, він зчепив обидві руки над головою і насмішково струсонув жестом переможця а опустивши, усміхнувся мені. І такої сумної, наляканої усмішки я ще не бачив ніколи. — Посмокчи, мій товстий хер. — Лачанс, а хто тобі сказав, що в тебе товстий? — Найтовстіше в чотирьох округах, — сказав я. — Мене всього трясло. Кілька секунд ми тепло дивилися один на одного, та потім, мабуть, засоромившись того, що побачили, відвели погляди і одночасно втупилися в землю. Ураз мене прошила стріла жаху, і раптове плюс-плюс, коли Крис поворушив ногами, дало знати, що він теж це побачив. Очі врая Бравера були тепер широчезними геть білими, витрішкуватими і без зіниць, очі тих давньогрецьких статуй, що дивляться на вас зі своїх п'єдесталів. На те, щоб збагнути, що сталося, нам знадобилася лише секунда. Проте від розуміння жах не зменшився. Його очі наповнилися круглими білими градинами. Вони вже потроху танули, і вода стікала його щоками, нібито він оплакував своє гротескне становище, обтріпаного приза, за який чубляться дві зграї малих тупих селюків. Одяг у нього теж побілів, накритий градом, неначе саван сповив небіжчика. «Ой, горді, гля!» – нетвердим голосом мовив Крис. «Ти, гля, він прям як на виставці потвор. Навряд чи він про це знає». Може, то його примару ми чули в лісі. Може, він знав, що таке станеться. Виставка потвор, сука. Я серйозно. Позаду зашелестіли гілки. Ярвучко розвернувся, упевнений, що вони зайшли з боку, але Крис тільки побіжним поглядом туди скинув і повернувся до попереднього заняття – споглядати тіло. До нас вернулися теді з Верном у джинсах, змоклих до нитки і прилиплих до ніг. Обидва шкірились, геть чисто як ті собаки, що тільки-но десь насмокталися яєць. «І що ти робитимеш, пацан?» – спитав Крис, і в мене по спині пробіг холодок. Може, він і до мене звертався, а може й ні, бо дивився він на тіло. «Ми його заберемо із цюдова», – спантиличено спитав Тедді. «Герої будем, правда ж?» Він переводив погляди з Криса на мене і знов на Криса. Крис подивився на нього, наче від сну пробудився. Його верхня губа піднялася, оголюючи зуби. Кількома великими кроками він подолав ту відстань, яка розділяла їх із Теді, та з силою штовхнув його обома руками в груди. Теді поточився. Він несамовито замахав руками в марній спробі відновити рівновагу і з розгону сів у болото, соковито хляпнувши об калабаню, І закліпав на криса, мов здивована ондатра. А Верн сторожко зиркав на Криса, бочевидь боявся, що той сказився. І це було недалеко від істини. «Стулий капкан», – порадив Кристеді. «Десант за борт, щоб тобі. Ти, прошива, боягузлива вівця, от тихто. хто!» «Я через град!» Сердито закричав йому у відповідь присоромлений Теді. «Криса, я не через тих пациків, але гроза – це страшне. Я нічого не можу із собою зробити. Я б їх усіх однією лівою поклав, ім'я матері клянуся. Але я боюся грози. Чорт, я не винен, просто мені страшно». І сидячи у воді, він знову розплакався. «А ти що? – повернувся Крис доверне. – Теж грози боїшся». Верн по-дурному похитав головою, щиро дивуючись і не розуміючи, чого Крис так лютує. Чуваче, я думав, ми всі тікаємо. А ти в нас телепат, бо ти першим побіг!» Верн двічі проковтнув слину і нічого не відповів. Крис дивився на нього в притулу, люто й похмуро, потім розвернувся до мене. «Горді, я склепаю йому ноші». «Як скажеш, Криса?» «А то, як у скаутів». Його голос підбирався до дивних високих пронизливих ноток. Точно так, як у блядських скаутів. Ноші, палки перекладені, перекладини, як у підручнику. Правда, Горді? Правда, якщо хочеш. Але що, як ті пацики? «До сраки тіх пациків!» – пронизливо закричав він. «Ви всі стадо овець! від'їбіться, уроди!» Криси, вони можуть викликати шерифа, щоб нам помститись. «Він наш, ми його заберемо!» Пацики, що хоч, скажуть, аби нам свиню підкласти», – спробував я його напоумити. Слова звучали непереконливо, тупо, наче на гриб хворіли. «Що хоч, скажуть, а тоді ще й набрешуть. А ти ж знаєш, як люди брехнями можуть накапустити іншим людям, які з грішми не...» «Начхати!» – вираснув він. І кинувся на мене з кулаками. Але невдало, бо однією ногою перечепився через грудну клітку Рея Бравера. Пролунало вогке бухкання, і тіло гойднулося. Крис перечепився і зарив носом. І я чекав, що він підведеться і зацідить мені кулаком у губи. Але він так і лежав там, куди впав, головою в бік насипу, витягнувши руки над головою, наче норець перед стрибком. Точнісінько в такій позі, як Рейбравер, коли ми його знайшли. Я ушаліло глянув на крисові ноги, перевірити, чи на місці його кеди. І тут він розплакався і розкричався. Його тіло здригалося в каламутній воді, розляпувало її навколо. Кулаки молотили по поверхні, голова вигиналася то на один бік, то на інший. Теді зверном дивилися на нього вибалушивши очі й пороззявлявши роти, бо ніхто й ніколи не бачив Криса Чемберза у сльозах. Через хвилину-дві я пішов до насипу, вибрався на гору сів на рейку. Теді зверном подалися за мною. Так ми й сиділи під дощем, не розмовляючи, схожі на тих трьох мудрих мавпочок. статуетки, які продають у крамничках, усе по 10 центів. Та тих низькопробних подарункових магазинах, що вічно мають такий вигляд, ніби завтра збанкрутіють.